Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Rabbun Allah Rabbun Allah Rabbun Allah Rabbun Allah Falëndërim i takon Allahu subhanahu wa ta'ala pa çdashpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjen e shokut te tij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 Nā'u du bīlīhi min shurur yenfu sina, wumin seiyyati a'malina. Menn yahdi illa hun fela mضil lāh, wmen yضlil fela hadiy lāh. Wa shadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lāh. Wa shadu an muhammadan ʿabduhu wa rasooluh. Yā ayuhal lezīna manu tëqullāha haqqa tukatih. Wala tamuotun illa wāantum muslimuun. Yaa ayuhu nës uttëkuu rëbëkumul edhi khalqakum min nëfsu wahidah Wë khalqë minhë zëوجëha Obethë minhëma rëjjalën këthira wë nisëa Wëtëkuu Allahë alëzhi tësëalun bëhi vë alërham Inna Allah kënë alëykum rëqiba Yaa ayuhu nëzhi nëmë uttëkuu Allahë uëkoolu qowën sëdyda Yuslih nëkum a'ma lëkum wë yaghfir lëkum zunubëkum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 Dhe kjo teme është tema e hipokrizis E dyfytyrsis Kjo është një teme gjerë Që është të reguar në Kur'an Në shumë ajet e kuarnore Edhe e ka të reguar Profetis Sallallahu Aleyhi Vesellem Në shumë hadithe Ma di edhe ka ndodhur shumë njari Me munafikët Me dyfytyrshat Të cilat janë shumë të rëndësishme Të studiohen Edhe të nëziren për të mësime Të njëhen për të mësime Cilësit e munafikve Dhe Allah subhanu në e talë Në libër në ti Ka të regua për munafikët dy lojë cilësish Lojë pare cilësive Janë ato cilësit të dukshme Të cilat Shprehen me goj Ose veprohen me veprime Dhe besimtarët i shikojnë ato Dhe cilësit e dyta janë cilësit E zemër e tyre Janë ato cilësit të fshehta Qe nuk i shohi i shikojnë besimtarët Edhe këto dy lojtësizishe në treguar për rësujet që vijën E pa është që pare, më antë të cilësive të dukshme besimtarit të mund të të daloj bëndësi në këtyre njërzve Edhe të daloj se kush janë këta në të vërtet Edhe më antë të cilësive të bëndëshme këtë dasho e lojtë më dhe uret në treguj realitetin e këtyre njërzve Edhe problematikën e madhe që kanë ata dhe vuajnë ata në bëndësit e tyre Edhe që ata në të vërtit nuk janë njërëz normal, po janë anormal Edhe që besimtare të ruen për i ty cilësive të dukshme dhe të padukshme Të ruen në vetët e tyre që mos zbijen në to Dhe ma antë të cilësive të dukshme Ata të zbulojnë ku shëta dëfityr shanë shëqëri në tyre Sepse munafikat kanë nëgzistuar që në ka në profetit sallallahu aleyhosellem Edhe ata do të egzistojnë deri sa të dhi momenti i fundit Për këtarë sy dhe Allah i madhëruar Ka zbritur shumë ajetin Koran Që ne të ruhenjë për cilësive të tëre Edhe të ruhenjë për e atyre që i kanë të cilësi Sepse dëmi të tëre shumë i madhë për shëqerin islamë Dhe Allah i madhërua e ka fillua e përshkrymin e cinsive të të e që në fillimin e suës al-Bakara E kush mund të i përshkryua e ata më mirë se sa Allah subhanu wa ta'ala kërjuë e si njerëzve Kërjuë e si shdojgjeja e i ditu i të fshehtës dhe të dukshmes A i cili dit që fafshejmë në zemë atore dhe që fafshejmë përa njerëzve Për ndër dhe ne do udhëzohëm iman do të udhëzimeve të Kur'anit dhe të hadithëve të profetit së nëllari e sëllem i cilë nuk fina goja ti për të njohë realitetin e këture njëzët ullët se shëqërije dhe të gjdo shëqërije Thotë Allah i madhëruar në Kur'an në përshkrymin e këti grupi U minën nësi me jëkulu amën nabillahi o biljomil akhir Oma humbi më mimin Ka prej njëzve të cilit thonë Ne besojmë Allahun dhe besojmë ditën e fundit Por ata nuk janë besimtar Që në fillim Allahun më, më dhuruar me jetin e parë Në të cilin fletë për muna fikët Dhe për këtë kanë rëndakor të gjitë djetarë Që këtë ajet e plasin për muna fikët Në tregon që fjallet e tyre Janë fjallet të bukura Fjallë që besimtari ma hmitet pas tyre Kur dikush thot kanë besua Allah dhe ditë në fundit Besimtari gëzohet për kësaj gjeje Mi për po Allah më dhëruar në ka të reguar në të ajete Se jo të gjithdo kush i cili e shpeh me gojnë e ti dhe thot Që është besimtar në Allah dhe dy në gjukim dhe a e shi til Jo, ka për i tyre që e thot të më gjedhe nuk janë të til Do me thënë, mësë më ashtrovet nga fjallet Por shiko realitetin e tyre në jetën e tyre të përdiqme Realitetin e tyre në zbatimin e thes Së tyre që të kuptosh Sa të vërtetja në ta në besimi që për të ndojnë U aminë në nësi me ju rëgjibu ke kaullu finë hajatit dunja U jush hidullaha alama fi kalbihi U hua aleddu l'khisam Thoth ka për njezë të, të të të dërguaj të ti Salallari rësallem Ka për njëzve Që ty të pëlqen fjallet e tyre në të jet Të pëlqen fjallet e tyre Fjallet e tyre e në mahnitëse Dhe aji Përveç fësaj e bërë dhe Allah Në të shmitarë që aji është besimtarë Në zemër e ti dhe të fjallet bukra E bërën në zemër e ti e pastor Të të vëlluaj Të të dërguaj Allah të në kështujam dhe në zemën time Por të të Allah Më dëruarë Ua hua e letë dulë khisam Por a i e sharmiku me i keq Hasni me i keq Por të regua që besimtari nuk du të mashtro Dhe të më për i fjallë dhe Dikun një poet e shprehte të lëgje Në i fond tjetër Thoshte kullun jetë da i oslën bi lejla Të gjithë për të ndojnë se duan lejlen O lejla, le të kërru le unë bidhake Por lejla, nuk ka përnon këtë më gjë, këtu e përëndimi I dhe ashtepe këtë dumur o alel khududit të bejene me mbekamin me në të baka Kur të dalin lotën më faqët duket se kush Qanët vërte dhe kush përëtëndonë se qanë ose se do Edhe këta njëz janë atate cilët përëtëndonë se duha në mojën e më dheruar Për të ndonë se e në besimtarë, por e realiteti i vepërve tyre esha i që të të regonë ty se sa të vërtetja në ta vepër të ndimin e tyre. Edhe në shemu dhe tyre do vinë në vijim edhe në hytë betë që do vinë në shalom e lejnë Allahot. Wa i dha ra ejtëhum të rëgjibu ka e gjësamuhum, wa i je kulu të smaq li kaulihim, ka anëhum khushubu musannadah, Thotë Allah i madhurë në një aje tjetër për këta Jep këtë luj për shkrimi që po të regojmë një formë tjetër I thotë për fejtët të ti sallallahu a.s. nësuar munafikun Edhe kur ti i shikon ata të pëlqim të trupat e tyre Ata mund vishu shumë bukur ama Ata mund krifen Mund parfumosen Mund lëhen Pami atyre është marmitëse A do thot kjo se ata nuk e në muna fikë Sepse kam pamin e bukur I thot Allah të dërguar e ti sa nëlloni Se nëmi jo, mosu ma shtrope e pamin e së tyre Se pamin e të tyre nuk të regon të gjë Nuk të regon që ata e mburat mirë Por pamin e të tyre për jashme Mba se në të kundë të në mund të regoj Që ky person e shumë interesuar Që duket shumë i bukur, shumë i për njëzën Nëse për për për Allah të gjë ja. وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ذلسا تا فلاسي تي djon fjalë të tyre do fjalë të tyre janë fjalë magnitese që të të nxisin ty ti dëgjosh ato por zotollojmë adhuruar ka anhum khushubum musannada por ata janë si drujt të cilët janë mbështetur mos murit një dru I mbështetu në mbës basmurit do të thot që nuk është i vlepshën për asgje Nuk është vendosu as të dea, as të dritaja, as nuk është bërë tra, asgje A është i mbështet o është kot Kështu janë dhe këta Ata në pamen e jashmet mështrojnë Fjallët të ty e në shumë të bukë, por realiteti ty e shumë hidhur Për ndaj mu së mështrojnë për i fjallëve O minan-nasi me yequlu amanna billahi wa bil-yawmil-akhir wama hum bimumin. Kaqare njerve qe thon ne besuojm Allahun dhe ditën e fundit por ata nuk janë besimtarë. Yuhadirun Allahu walladhina amanu wama yakhda'un illa anfusahum wama yash'urun. Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun edhe besimtarët. Por ata nuk mashtrojnë asë kënd tjetër për vetë zhveteve të tyre Por ata nuk e kuptojnë të lojgjeje Këtu fillon problematika të tyre edhe këtu stonojnë ata Sepse brendësia të tyre është diçka edhe gjendje të tyre i ashme është diçka tjetër Por brendësia të tyre jo gjithmonë ruhet për i tyre Ka në disa rasë që ata është faqin atë që kanë bëndësit tyre Dhe ky është momenti kur besimtarët filojnë të dalojnë se ku shënë këta Ata përpichin të mashtrojnë në lojnë dhe besimtarët Dukë othënë në tyre me gojtë të tyre Edhe në disa rasë dhe me vepër të tyre që ne ime besimtarë Por ata harrojnë që me këto dhe primi që bëjnë Ata mashtrojnë vetën vetën e tyre sepse Për fundimin tyre për të dyfytursi është gjëhnemi Ata në të vërte vetëm se kanë dëmtu e vetët e tyre me tëllojve primi që kanë bërë Por ata këtë gjë nuk e din Nuk e ndijen Nuk e kuptoin Dhe këto e në cilësit e tyre Ata nuk kuptoin Ata nuk logikoin Ata nuk e din për fundimin e tyre Oma e këtë daun e illa e në fusa oma ma, ma e shorun Ata nuk ma shtrojnë kënt tjetër veç veteve tyre por nuk e kuptoin Nuk e ndjenjë të lojgje që për mashtrojnë vetët e tyre Sëpse në përfundim ata dhe jenë në gjahenem Si thotë Allah në jenë jetër po për këta Innel munafikine ju khadi'u në Allahe Wa hua khadi'u hum Munafikët për pigjen të mashtrojnë Allahe Por Allahe shë e që i mashtrojnë ta Wa i dha kamu ila salati kamu kusala Edhe ku ata ngrijen për të falur namaz, ngrijen me përtaci Kjo është precisive ty e që ata ku ngrijen për të falur namaz, ngrijen me përtaci Sepse, nuk ka në zëma dhe ty e besim që nëzit ata Që ta kryen të adhurim, adhurim e namaz me dashurim dhe Allahot Edhe kjo namaz me përtaci në të vërtet, kjo është një prej Formave të mashtrimit që bëjnë ta Dhe më thërë ataj mashtë, duhet të mashtonjë Allah dhe besimta atë si Ndër të tjera duke u falur me ta Duke u shfaqër si ta Duke e endur sa më shpejt për të shkua në gjami Mirë po po të shikosh ataj në namazin e tyre kërë falen e vetëmi Dëshoj që namazin tyre ndryshon nga namazin kërë falen me gjemat Namazin tyre në vetëmi ka i cilësi tjetër Kurse namazin tyre me gjemat ka cilësi tjetër Ata vetë e kuptojnë shumë mirë që nuk ka një nëzitës të bëndë shumë për të falur Me dëvot shumë i ndajë o mahot Por fali me për të atësi dhe kjo është një piesë a mashtrimit tyre Që ata mendojnë se mund të mashtonën Allah dhe besim të artë Por që në të vërtet nuk mashtonë vetën se vetët të tyre Oma e e khdauna illa në fusehu ma ma e shhurum Ata nuk mashtonën këndjetër vetëm se vetët të tyre Por nuk e kuptojnë Nuk e ndjej Dhe tërgojnë Allah i madhur më pas në vërshdimin e jetëve Shkakun përse këta njërez kanë këto lojstonimi në vetët e tyre Pse shfaqin disa gjera dhe fshenjë disa gjera Përse këta përpichin në mashtrojnë Allahum dhe besim taat Edhe përsërija ta nukë kupten që bie në gabim në vetët e tyre Shkakun dhët Allah është Sepse ata kanë së mundi në zema dhe tyre Fi kulubim maradhum fezat dhe humullohu maradha. Ata kanë smundin zemër dhe tyre. Cile smundin? Smundin e orretjes e dvërtetës. Smundin e dyshimin e dvërtetën. Smundin djene për buzjes në dvërtetës dhe refuzimin e sajnë vetë vetët të tyre. Edhe Allah i madëruar ish përblen e ta me të njëtën mënedh. Në që ata ka së mundje, Allah u ashtonë në më shumë së mundjen. Në që ata e filluën në besimin në tyre, në basi besuën, kaluën në tëlloj grabe, Allah u jepa të e shpërblim të tijel në vëzhdim. Sepse e mira ka si shpërblim të mira dhe e keqë e ka si shpërblim të keqen. E keqë e ka si shpërblim të keqen, hipogrizia ka si shpërblim i hipogrizin. U ashtonë Allah u më shumë së mundjen. U a i dhe me unë zilet suratun. Femino me yqul aykum zadathu hadhi imana fa ammal ladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladhina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun fatallahi madhruu'un fundu nsu's tawba eda kurzbret ndonj sure thuet kujt pre yush kjo sure u ashtoj besimin ata she kan besuar thon Nëvele u shtua besimi. Ose aty që kanë besuar u shtuar për isaj besimin dhe ata për gëzohen dhe gëzohen për zbritjen e saj sureje. Ndërsa ata që kanë smundjen në zemrat e tyre, zbritja e kësaj sure u ashton pisllikun mbi pisllikun e tyre. Edhe ata do vdesin mosbesimtar. Ky ajet është si i pari. U ashton sepse ata kanë pisllik dhe u shton më shumë pislliku. Si shembull i shumë i thjeshtë. Kura ta përnuan që në fillin fare Që të kenë këtë lodis nivelli në vetët e tyre Mëse përënd vërtet nga bënda Për të përënd nga jashtë Ate sa he u vjen një urdhër i ri Për e allot Kërë urdhër bërë të shkak që besimta Të fitojnë së vapë Kërë se ta të fitojnë gjunafe Sepse sa e vjen një urdhër i ri Këta e refuzojnë atë Edhe shtot gjunafe tyre Vjen urdhër për hijabin Ata të thën Qili dhe ka e një gjabi me fen? Ndër shmërinë është këtu, nuk është këtu. Ndër shmërinë nuk është e një gjabi. Ndër shmërinë është në zemër. Nuk ka problemë pëse nuk muloresh, e në cishme t'jeshen dërshme. Shikoj një fjallet e tyre njëzë që eksistojnë dhe në muslimar dhe i thënë të fjallë, se këta kam para artësit e tyre që kam bësën dikur. Të cilët sa herë vindë një urdhë pë Ata e shtonin pislikun e tyre Nbi pislikun që kishin Duk e efuzua urdhët Allah Subhanu wa ta'ala Zbet urdhër tjetër Poj Allahut madhëruar Që besimtarët Të nërgojnë nga të qijat Të nërgojnë nga gjeshtrat Të nërgojnë nga mashtrimet Të nërgojnë nga vjedhjet Të nërgojnë nga Shdo e keqe Edhe ata sa herë vjen një ordër i tiju Ata e presin e të në zemër dhe tyre me refuzim Për ndër dhe Allah u ashton së mundi edhe më shumë atyre Fi kulubim maradhum fazadahum allahu maradha Ualahum adhabun elimun bima kanu je këthibun Edhe për tahtët Allah i madhëruar Ka dënim të dhemë shëm Për shkak sa ta gynjuen Për shkak sa ta gënjyën në fillim, duke për të ndua me gojët e tyre se si ishim besimtar, por që në dvërtet në zemër e tyre nuk ishim besimtar, për të shkak Allah dhët i dënoj, sepse nga që gënjyën e në parë, ata në shtuon zullumin e në dy dhe në tre dhe dhe i në fundë, edhe ata me gjithë të merituon dëshkimin e dhemshëm. I dhe gjë ekel munafikun e kalun e shhëduin e kele Rasulullah. Kërë të vinë të këti munafikët, ata do thonë dërshmojmë se ti i dërgujë Allahot Wallahu jale mu inë në këla rasuluh Wallahu e di që ti i dërgujër i ti Wallahu jeshëdu inë në lë munafikë i në lëkathibun Po allahu dëshmojmë se munafikët janë gjinjeshtarë Në pretendimin e tyre që thonë se ti i dërgujë Allahot do Dë thot Në pretendimin e tyre se atak të gjërë besajnë me vetët e tyre dhe në zemët e tyre Kjo është gjinjeshtë, thotë Allah i madhuruarë Edhe për shkakt të kse gji njështre Allah e ndërshkon Edhe e ka tërgurë të nësurë në El Bekara Në fillim në hitët që përmëndum Këto janë disa pre virtyteve që i ka përmëndur Allah u të sure Edhe ka dhe e të tjerën vijim Base një numër për e nesh Gjithë to shtizë që unë i dritova Rët parë e dritoveve të stime Pasaj u atë dritove dhe juve Edhe zdo kujtë që gjonë këtë hytbe Nuk i drejtoj ato që ne të vendosim atyru nga imbojë Dhe mi si jam për ne jam për tjertë yeah. Akuzo, fillin i fa e vetën të ndë Për pa e se të akuzosht të tjertë Sikur se profetis o në lori Dhe se lë milutës o në lori dhe i thunë Dhe Allah oh, no, më ru në hipokrizia Dhe më të kishe frik për hipokrizis Kidet i frik për i saj Si kurse o merë ndi Allah në i thështë Se hodhejfe, se so hodhejfe Am ka futur mua dërgur Allah Ndër e me të munafikve Si O më në këtab i përgëzua me gjennet Kishe frik për hipokrizis Subhanallah Kurse shumë ne Shumë për nesh masë më mërzit O oh, ho që të prove me këto fjallë Nuk kan lidi me ne, kan lidi me tjerët Pra në birë shkur që t'ikim Sa mëndim të mirë që kemi për vetët tona Allah u në farë gjunafet Allah Ndërko që Ibnu Abimuleke thoshtë të kam takuar 30 për i shokve të profetit Sanololi Se lemë shdo njëri për i tyre kishtë e frik për hipokrizis Kishtë e frik për hipokrizis Edhe problematika me madhe hipokrizis është që ata nuk e njojnë vetë që janë hipokrit Ky është problemi që se kupten shumit se njësë dhe mendojnë Që janë të pastër A këta gjithë dhe të regojmë në hëtë bënë të dytë, lusë allohë në madhërurët në ruhe në hipokrizia. Alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbih e gjemërin. Bëshdojnë allohë dhe thotë, në e dhe në vijim, po për munafikët, të regojmë disat silsit e tyre të, të dukshme, edhe më pas disat silsit të shehta. Thotë, wa i dha qile lahum, la tu fësido fil ardhë, qalu innama nakhnu muslihonë. Dhe ku thua të atyre, më zbëni shkaterim në tokë, ata thënë, ne jemi regulluës në tokë, ne jemi regulluëtore të endit në tokës, nuk jemi shkaterim në tokë. Shkaterimin në tokë, do të thotë, të legohesh nga urdhëri Allahu dhe i të dërguaj të ti, sanë Allahu a.s. Sepse shdojgji që ka urdhërua Allahu dhe i dërguaj të ti, Në këtë libër dhe i dërguar e ti në hadithat e sakta, ky është rregullimi i tokë. Dhe dalja prej sistemit të Kur'anit dhe Sunetit profeti të Profetit Sallallahu Alejhi Vesellem është shkatërimi i tokë. Mos zbatoi çdo urdhri që ka dhënë Allahu madhërua. Në këtë libër, në Kur'anin e shenjtë të Profetit Sallallahu Alejhi Vesellem, hadithat e, e sakta është një pjesë e shkatërimit të tokë. Normalisht çdo njeri për nesh bën gabime dhe bje në një përkëstyre problematikave por munafika kanë një u në cizijet dhe qanë në gabimet që bëjmë ata i bëjmë gabimet dhe të të të të dhe uveshin atyre petë kun e lishmëris petë kun e fes ata thonë këtë e në të lishme në bëjmë vetëm vetëm vëpat mija këto që ju i quani shkatërin këtë e në regullim ne në të vërtet jimë vetëm regullatornë tokë Edhe këta që bëjmë lejën të mija, nuk janë të këqia Kështu ata i justifikojnë gjunafet e të tëre Jo si besimtarët e cilët e bëjmë gjunafet dhe thotë O oh, Allah në falë për gjunafet që kemi bërë I lutën Allah në mjesë dhe mbrëmi që Allah në trafale gjunafet dhe i dinë se janë gabimtar Kurse këta jo, këta nuk e kuptojnë vetën janë gabimtar Dhe këtu firënë problematika munafikë dhe Sikur munafiku të din të vetën që është munafik gjithë mon Do kishe qënë gjysë me problemi ti se mba se mund të letëson të allot këtheshe Por ka shumë për tyre, jo të gjithë Ka shumë për tyre që nuk e kupton që e munafik Edhe u duket vetës sikur janë regullotor për njërsuës në tok Kërë u thua të atyre, mos bëni shkatrim tok. Më thërë, në tok Dë më thënë më sikur në shtonë e urë dhe të allot dërguaj ti Sëpse kjo është shkatrimi Ata thënë nejemi regulluës edhe pse këndë është e murë atë Allah dërgu e ti Do me thëmë, ata mendojnë se mundët që ta rritë regullimin togë duke shkelur në kufita Allahot Ky është mendimi tyre Dhe këmëndim bërën në i problemi tyre i brendë shemi cili të të regodhë në hytë bët ardhë Shme përta që është mendimi ke që kam për ata për, ata për Allahon Në që ata kanë mundim të keqë për e omon Ata mendojnë se regulimi mund të rrijën Me ditë shka tjetër përveç asaj që ka ordua allahu Pandaj edhe për shdoj gjunav Që ata e bënd të justifikon Duk e i vendoso ati gjunavi për e të kunefes E të thonë kjo dhe gjeje Nuk ka pëblem nga rëfetare Që limion është të regulojnë Të bëjmë mirë Si shtë të allahu në jetë tjetër Po për këta Po për këto lëj grupi njëzish O idha qinelahum taalu ila ma anzalallahu ila ar-rasul ra'ayta al-munafiqina yasudduna anka sududa Doku thuat atyre ejani te kahej qe ka zbritu Allahu dhe te ki dërguar e ti sallallahu alejhi wasellem ti do te shikosh munafiqut duke i kthyer shpinën tvërtetës i kthej shpinën nuk e presim e ka hapur tvërtetën sepse e vërteta për ta nuk po bën asgjë Edhe pëse me gojt është shpërin që thënë, po, me e besoj më ta. Realitetishe i cilë e përgjë e shtonë fjallë në tyre. Të Fëkej fa i dhe asabët humë musibët humë bima kadëmët e dihim. Thëmë bëgja uke jë hlifu në billahi in aradëna illa ihsanën vë taufika. E si dojë gjëndë e këture munafikëve të cilët, i këtë e shpinën vërte edhës kur të bia e të ndojë në fatke si. Atë herë ata dovinë të këti edhe të të justifikohen duke e thëm ne me antë këti veprimit të cilën e bëm për të cilën ne mojëm këtë dojës prove ne këtë veprim e bëm vetëm sepse deshëm bëmjërësi edhe pajtim këshu për të ndojnë munafikët gjithmon që ata është dhe veprim që e bëjm edhe pëse a ish i qaq është kundështimi urdhe dhe të lot ata përëndojnë se deshën me antë ti të, të bëjmë pajtim pajtim dhe një të kujt ed u e gjehenemit të cilët duen të bëjmë për tim dhe më të besimit dhe mos besimit ata në u e lidhë dhe se mbi të cilët ka lem mos besimtare për të shkuar tek familet e besimtare dhe për të shkatarrua dhe ta këta në u e lidhë dhe, dhe kësh për timi që dëshiron të bëjmë këta dhe më thëmë këta bëjmë lidhë në shkur të rë cilët shkatarrua shëqërin islamë Të cilin ata i quen fajtim Valë Allah i madhëruar E ka zbritur të libe për shkaterua shëqërin Valë zbatim i, i shdo fjale që ka thënë Allah Dhe i shdo fjale që ka thënë profetisë sa në mani Në sënë e me qënë njëzën në shkaterim Ndërë sa fjale dhe vebat a muna fikë dhe E qënë njëzën në regullim Këj është pretendimi tyre tjimë, Për në një hini ato pretendimi dhe lezër që mëzbini në ta, mëzbini të gjithë në ta, edhe të, të ruënë për atyre që kërërënë në ta. O i dha kila lahum la të fësidu fil ardhe kalu inna ma nahru muslihun, ela inna hum humu lë më fësiduun, ala këllë la e shëhurun. Thotë Allah i madhuruar, por a ta në dë vërtet janë shkataruësit. Edhe pse për të ndojnë atas ata në regulluat, dhe nësem tijlë. A ta në shkataruës. Po ata nuk e ndjejnë, nuk e kuptojnë këtë lloj gjëje që janë shkatorrues. Atë kjo do të thot, ku Allahu madhëruar na tregon që ata nuk e kuptojnë që janë shkatorrues tok, që ata në vërtetë janë munafikë, të cilët të të i mbveshin petkun e fesë. Poshtërsivët e tyre, po ta Allahu madhëruar nuk e kuptojnë. Kjo tregon që një munafik nuk është kush që të quhet munafik, nuk është kush që i ta di veten që është i till. Po ku ndezemu ta di veten për rregullatorn tok, po ai në vërtetë është munafik tek Allahu madhëruar. Prandaj Letimarim të ajetë vlezër Si udhë ndryqua se për gjithë ne Që të ruëm i për të të cilësive të ullët atë munafikëve Të cilët të regojnë të vërtet për smundjen të cilën ata e vuojnë në zemër të tyre Edhe së mundje për të cilën ata të të nëshkojnë me gjëhnem të përjeqën Në botën tjetër inë lë munafikin e fit darkil asfalimin e në nari Valën të gjithelohum në sira Munafikët janë në gradën më të pos Dhe nuk ka për të ndihmuas Lusallohën e madhëruar Që të naruaj nga hipokrizia Lusallohën subhanuat e ala Në bëjë për i besimtarëve të vërtet Ti pastroj zemra tonë Për gjithdo smundje Në bëjë për e tyret të cilët e përnojnë Dhe gjithdo të vërtet kërë vjenë atyre Edhe në lergoj nga keqe Dhe nga shërri Dhe nga shërri të cilët Dhe në bëjë neve për e tyret të cilët i kundështojnë dhe ja e mishësojnë munafikët, se për këtë ka urdhu, Allah, në ka urdua Allahun në Kur'an, në Kur'anin famlar, që ne ti luftojnë munafikët, dhe të distancojnë nga ta, dhe nga të cësitët tyre, të sirët janë shkatoru e se për shashërin islamë, Allahu a shpërredhën e një gjithë.